И накрая завършвам с последната идея, Ал Халач. Много сме говорили за него и пак ще говорим. Най-великият суфи на Земята, казва, О, Аллах, ти ми причини инквизицията, за да ми дадеш себе си. Това съм го казвал. Нарочно го повтарям. Ако си роб на света казва Алхалач, не ти трябва вече друг позор. Ако си ропна света, не ти трябва вече друг позор. Това е достатъчно. Казва, не живея за света, защото знам, че той е умиращ. Струва се да се родя отново и пак да страдам, за да го позная. Дълбока и страшна е нощта на изпитанието и за това Суфи се усмихва, защото там е великият дар – единство с Бога както е било и на кладете. Ако не беше страданието, казва, казва Алхалач, ако не беше страданието, как тогава щеше сърцето ми да заблести? Любовта към Аллах е храната, а ти, приятели, ходиш в някаква си джамия. Видях много аскети и безплодни, те не търсеха чистотата, те търсеха религия и джамия и се провалиха. Злият човек, това е едно упорито невежество. Аз съм стар слуга на Бога и за това той си спомни за мене и ме повика. Спомняте си как умира, преди време говорехме за него, как го режат на парчета и той хвали Аллах, как върви към инквизицията зверигите си и как танцува. Той отива на истинска среща. Той знае при кого отива. Така, Който е загубил чистото си сърце, казва Ахала, че е болен с религия. Ще го повторя. Който е загубил чистото си сърце, е болен с религия. Който е отдаден на Бога, е влязъл в вечния манастир. Който си строи чисто сърце, е мъдър. Който строи джамия, който строи джамия, е наистина луд. Като чуя за паракли си и църкви, сърцето ми се стяга. Знам, че заблуждението продължава от хиляди години. Така да е. И в това даже има кръста. Никога не замествам, казва Алхалач, Аллах с джамия. Аллах е моят дом, а джамията е за затворници. Чистотата руши смъртта и сътворението. Не опит ти трябва, приятелю, а чистота. И казва, религиозният търси Бога, а чистия го съхранява. Преди сътворението е нямало религия и църкви, а само една чистота. Само заблудения търси религия, чистия търси Бог. Ако сърцето ти е чисто, религията изчезва. Религията изчезва. Остава само Бог. В чистото сърце не може да влезе джемия. Чистотата не е религиозна. Тя е винаги духовна. Забележете, не е религиозна. Тя е винаги духовна. Тя не е смесена който познае себе си, се отделя от сътворението. Пътят на, пътят на човека е очистване от всичко човешко, ако иска да се спаси. За да стигнеш до Аллах, трябва да излезеш от всички религии и ритуали. И той, Алхалач, излязъл зад пределите на Исляма и станал опасен. Не само за Исляма, преди време съм би обяснявал за него, опасен даже и за някои суфи. Такава истина е навлязла в него, че бил опасен даже за мъдреци. Станал опасен, защото станал неразбран, защото бил извън нещата, извън мярката. Това е съвсем друг род дразновение, но той бил направляван от самия Аллах. И станал опасност и за исляма, и за суфизма. Алхалач е усещал единството си, единството на... с Бог в себе си и за това често забравял своето име. Наистина го забравял. И казвал, аз съм истината. Самият Бог се произнасял в него. Това е крайната цел на всички учения, на всички същества, на всички видови учения. Казва, истински еретик е най-висши непознаваемо същество. Можеш да го познаеш само ако той реши да ти се разкрие. Гностиците също са смятани за еретици, богомилите също. Казах ви, най-мреште говорим за Великата Ерест, т.е. Великата истина. Светът дори не знае, че еретика е спасен. Забележете какво казва Халач. Софи. Светът дори не знае, че еретика е спасен. Той е вътре в Аллах и Аллах е единствената му джемия. Аллах е в чистотата, а не в джамията. Има една нечистота в човека, която може, казва Алхалач, даже да отцапа ада. Не е рая, а даже да отцапа ада. Не е възможно дявола да изпъди дявола в тебе казва Алхалач. Например, с как ще изгониш с тамян дявола? С какво паляне на свещи? Христос не е палил свещи. Той е живял правилен живот в Бога. Няма такива игри. Тамяна е нещо много смешно. Има а, невежеството е майстор на затварянето в пътя, казва Алхалач то така може да затвори пътя, че човек да се лута хиляди години и да спори за Бога, даже да говори с уважение за Бога. Докато религиите спорят, Алхалач казва, докато религиите спорят, Алхалач избра да пие от нектара на Аллах. Вяра без живота в Аллах е отровно дело. Синовете на Аллах са чисти, а хората на джамията са учтиви. Не винаги учтиви. О, Аллах! Освободи ме от тази учтивост, защото тя е поражение. Забележете, той не допуска капка лицемерие. Мъдростта така действа, истината така действа. Бог говори пряко. Защото тя е поражение. Целта е Аллах, а не учтивостта. Слава на мене еретика, че Аллах ме отлъчи от голямата учтивост. Казва, о, глупако, твоята глупост е райската градина, защото тя те получава, но кой ще получи лицемера? И казва, все пак кривия път е част от правия път той ще намести човека в правия път някога. Ето защо всичко е красиво. Ако в живота ти тече време, това означава, че истината се е отделила от тебе. Чрез истината аз вечно пребивавам в истината. И казва Алхалач, за дявола е много ценно човека да има благополучие без Бог в себе си. Ще повторя. Алхалач казва, за дявола е много ценно човека да има благополучие, т.е. да е преуспял без Бог в себе си, защото благополучие без Бог в себе си, това е зло. Това беше за днес, другия път ще продължим.